Розділ третій, у якому йдеться про те, як ондатр вирішив знову стати пустельником, про його незвичайні пригоди і про те, як родина мумі-тролів потрапила на самотній острів Гатіфнатів, де Гемуль ледве врятувався від вогню і про велику грозу. Наступного ранку... Коли ондатр, як завжди, вийшов у садок полежати і почитати книжку про марноту всього, гамак під ним обірвався і він гепнув на землю. «Нечувано!» – обурився Ондатер, виборсуючись з-під пледа. «Мені страшенно прикро!» – поспівчував йому татому мітроля, який поливав неподалік свої грядки тютюну. «Сподіваюсь, ви не потовкли собі боки?» «Не про те, мова!» Похмуро відповів ондатр, Смикаючи себе за вуса. «Хай собі хоч світ завалиться, Ніщо не зможе похитнути Моєї душевної рівноваги. Не потерплю б лишень, – «Виставляння на посміховисько!» «Це підриває мій авторитет. «Але ніхто не бачив вашого падіння, окрім мене», – зауважив тату Мунітроля. «Це не зменшує вашої вини», – не вгамовувався ондатр. «Я вже стільки прикрошів стерпів у вашому домі!» Минулого року, скажімо, на мене упала комета. Але то пусте. Як ви, напевно, пригадуєте, я сівся на шоколадний торт вашої дружини, що дуже зашкодило моєму почуттю власної гідності. А щитки в моєму ліжку? Очевидні, безглузді шарти. Не кажучи вже про «Знаю, знаю» – урвав його знічений тато. У нашому домі годі сподіватися спокою, а мотузка перетерлася з часом. «Такого не слід допускати», – повчав он датр. «Не біда, якби я навіть забився на смерть», – біда в іншому. А ну ж би мене мертвого побачили всі інші мешканці. Я вже виносив намір покинути цей галасливий світ, знову стати пустельником, зажити в самоті і спокої. Таке моє остаточне рішення. Ова! Тільки й мовив вражений татом мітролям. А де саме? У печері. Там ніхто не заважатиме моїм роздумам дурними витівками. Дозволяю вам приносити для мене їжу двічі на день. Але не раніше 10 години ранку. Гаразд покірно погодився тато. «Може, панові ондаторові придадуться якісь меблі?» «Що ж, не заперечую», – трохи подобрів ондатор. «Але тільки найнеобхідніші. Я розумію, що ви не бажаєте мені зла, але ваша сімейка довела моє терпіння до краю». З тими словами ондатер узяв книжку, Підхопив покривало і неквапно рушив у гори. Та тому мій троля трохи позітхав сам до себе, А тоді знову взявся до підливання тютюнових грядок І невдовзі забув про той прикрий випадок. Діставшись печери, Ондатр відчув глибоке задоволення від свого вчинку, розстелив на піщанній долівці покривало, сів і негайно ж замислився. Розмірковував він так зо дві години. Тиша і спокій панували навколо. Крізь отвір у стелі печери зазирало сонячне проміння, освітлюючи його самотній притулок. І лише час від часу гондатор пересувався з місця на місце, услід за сонячною плямою. «Саме тут я залишуся назавжди, назавжди!» – міркував гондатор. Навіщо метушитися, вести пустопорожні балачки, лаштувати домівки, готувати їжу, нагромаджувати собі маєтки? Він задоволено роззирався у своєму новому помешканні, коли його погляд упав на червного капелюха якого мумі-троль і нюхмумрик заховали у найдальшому закутку печери. «О, кошик на сміття! То він уже тут стоїть!» Навіть не здивувався ондатр. «То хай собі стоїть, для чогось придасться!» Ондатр ще трохи поміркував, а тоді вирішив подрімати. Він загорнувся у плед, вставні штучні щелепи, поклав до капелюха, щоб не вибруднилися у піску, і заснув спокійно та умиротворено. У будинку мумітролів снідали оладками, золотистими оладками з малиновим варенням. Була ще також вчорашня каша. Але охочих до неї не знайшлося, то вирішили відкласти її до завтрашнього сніданку. Кортить мені нині вчинити щось незвичайне, мовила мама Мумітроля. Ми позбулися клятого капелюха, і цю подію варто відсвяткувати. До того ж, сидіння ситним на одному місці навіює нудьгу. То правда, пожвавився татому Мітроля. Може, виберемося в мандри? Як ви гадаєте? Ми вже всюди побували, усе вже звідано і нічого нового. Встряв Гемуль. «Не може такого бути!» – категорично заперечив тато. «Навіть якщо і немає нічого нового, ми собі його придумаємо. Досить їсти, дітки. Їжу візьмемо з собою». «Неревно доїсти те, що вроді?» – запитав Чмих. «Не корч із себе дурника!» – присоромила його мама. «Худко позбирайте всі необхідні речі, бо тато хоче вирушати негайно». «Зайвого не беріть!» «Ондатрові ми напишемо записку, аби він знав, де нас шукати». «Клянуся своїм хвостом!» – враз крикнув тато, вхопившись за чоло. «Я цілком забув!» «Ми ж мали занести йому до печери їжу і меблі!» «До печери?» – верескнули водночас мумі-троль і нюх -мумрик. «Так, гамак йому урбався», – розповідав тато. Ондар сказав, що немає умов для роздумів і відрікається від світу». «Ви підкидали йому до ліжка щитки і усіляки не потріб, тож він перебрався до печери». Момі, троль і нюхмумрик пополотніли і з жахом перезирнулися, одразу зрозумівши один одного. «Капелюх!» «Не біда!» – заспокоїла мама. Ми влаштуємо виправу до моря, а попри те занесемо ондатрові обід. Берег моря – це так буденно! – зачмихав чмих. Невже не можна податися куди інде? Цити, діти! – підвищив голос тату. Мама хоче скупатися у морі. Збирайтеся! мама мумі троля, кинулася пакувати речі. Поскладала ковдри, каструлі, взяла березової кори на розпал вогню, кавник, їжі без міри, олійку для засмаги, сірники і все, чим та на чому їсться. Та ще запакувала парасолю теплий одяг, ліки від розладу шлунку, збивачку для вершків, подушки, сітку від комарів, убрання для купелі, скатертину і навіть свою торбинку. Інколи завмирала на мить, пригадуючи, чи нічого не забула, і врешті оголосила. «Можемо вирушати!» «Відпочинок над морем!» Чи може бути щось ліпше? Та тому Мітроля подбав про люльку і водку. Усі готові нарешті, запитав він. Певні, що нічого не забули, то врушаємо. Уся громадка попростувала до моря. Останнім чабиряв чмих. Тягнучи за собою шість маленьких іграшкових корабликів. Як гадаєш, Ондатор уже встиг чогось накоїти, повшики запитав мене трольну хмір. Сподіваюся, ні, але мені так неспокійно на душі цієї миті. Всі зупинилися так раптово, що Гимуль ледь не напоровся оком на вудку. «Хто кричав?» – переполошилася мама. Увесь ліс дрижав від дикого гіку. Хтось або щось гупотіло стежкою їм назустріч, нестямно горлаючи чи то від страху, чи від плютощів. «Ховайтеся!» Заволав тато Мумітроля. Страховись, косуни! та не встиг ніхто, ще й кроку ступити, як на стежці з'явився Ондатер. Вибалшені очі хутро, дибки. Він шалено вимахував лапами, і безтямно лебедів щось зовсім не зрозуміли. З чого можна було хіба зробити висновок, що він був дуже злий, або дуже наляканий? Або ж дуже злий, тому що дуже налякався. Він вихором помчав далі у долину мумі Лиш за ним захурчало. Що це найшло на ондатра? Чудувалася мама. Завжди такий спокійний і статечний. Щоб аж так перейнятися обірваним мотузком гамака, похитав головою тато. «Гадаю, він розростився, бо ми забули принести йому попоїсти», висловив припущення щмих. «Тепер самі усе з'їмо». От так, стурбовано розмірковуючи, подорожні простували до берега моря. Але мумітроль з нюхмумриком вихопилися вперед, щоб зазирнути до печери раніше за всіх. Ліпше не ризикувати і не заходити до середини, порадив нюхмумрик. Може, воно ще там є? Зазирнемо крізь дірку у стелі. Друзі мовчки видряпалися на скелю і поплазували, звиваючись по індіанському до отвору. Посеред печери стояв порожній, чарівний капелюх. Плет валявся в одному кутку, книжка в іншому. І ні живої душі. Однак піщана долівка була густо з дивними слідами, ніби хтось по ній стрибав чи танцював. — Це сліди неондатрових лап, — мовив Мумі-троль. — Я взагалі маю сумнів, що це сліди лап, — озвався нюхмубрик. — То дивні вони на вигляд! Друзі злізли зі скелі, дорожко озираючись на всі біч, але нічого надзвичайного не спостерегли. Так вони й не довідалися, що так жахливо налякало ондатра, бо той категорично відмовився розповісти про це. Якщо тобі цікаво дізнатися, на що обернулися штучні вставні щелепи ондатра, запитай у своєї мами. Вона, напевно, знає. Тим часом, решта товариства дісталася берега моря. Усі стояли гуртом біля самого прибою, жваво розмовляючи та жестикулюючи. Вони знайшли човна Вигукнув нього хмурик. Біжимо до них. І дійсно то була справжня велика білозелена лодія, обшита лиштвами, звітрилами, беслами та рибацьким спорядженням на борту. Кому вона належить? поцікавився засапаний від бігу мумітроль Нікому. З тріумфом у голосі відповів мумі тато. Лодію прибило хвилями до нашого берега. Це – дарунок моря. Її треба якось назвати, – хвилювалася хробся. – Гарнюня. Правда ж красиво? – Тут ти у нас гарнюня. Погордо пирхнув хропусь. «Я пропоную назву «Морський орел». «Ні», – запротестував Гемуль. «Назва повинна бути латинською. Скажімо, «Мумінатес Марітіма». «Я першим її побачив», – втрутився чмих. «Це моє право» дати їй ім'я, чмих, дотепно, коротко і гарно. — Де вже гарніше придумати? — не втримався від кпинів мумі-троль. — Діти, заспокойтеся, — намагався вгамувати збуджене товариство тато. — Тихо! Цить! — Ясно, як білий день. Що право вибору імені за мамою, бо ж ідея про гулянки до моря належить їй. Мама зашарілася. Не знаю чи зумію, скромно мовила вона. Он у нюхмумрика, скільки фантазії, хай ліпше він назве нашу знахідку. Така честь. Від маминих слів нюхнурик запишався. Кажучи правду, мені з самого початку подобалася назва Скрадливий вовк. Звучить дуже стильно. Ні, заарканився мумітроль. Вибиратиме мама. Гаразд, любі, дідуньки. Врешті погодилася мумі-мама. Лише не кажіть потім, що я дивакувата і старомодна. Як на мене, назва судна має нагадувати про мету, для якої воно повинно послужити. Тому найбільш вдалим іменем, на мою думку, видається пригода. Чудово, чудово. Заплескав у долоні мумі-троль. А тепер корабель слід освятити. Мамо, у тебе не знайдеться пляшки, схожої на пляшку з-під шампанського. Мама перетрусила всі свої кошики у пошуках пляшки з морсом. Ой, як шкода, мало не плакала вона. «Я забула взяти морс!» «А я ж перепитував, чи нічого не забули!» докірливо докинув мумі-тато. Усі враз похнюпилися. «Подорож на судні, яке не освячене за всіма правилами, може призвести до лиха!» «Зненацька!» Мумі-тролеві – Прийшла до голови блискуча ідея. «Дайте мені каструльки!» – попросив він. Наповнивши посудини морською водою, мумі-троль побіг до печери, де було заховано чарівного капелюха. За якийсь час він повернувся і простягнув татові начакловану воду. «Покуштуй!» Відпив ковток і задоволено присмакнув. «У, де ти таке роздобув, синочку? «Таємниця!» Потім вони наповнили чарівною водою слоєк з-під варення, розбили його до форштевня лодії, а мама урочисто виголосила. «Посвячую тебе на нинішній майбутнє звершення та нарікаю пригодою!» Усі загукали «Ура!» І кинулися завантажувати суденце кошиками, ковдрами, парасолями, вудками, подошками, каструлями, купальниками, а коли вже було по всьому, Родина мунітролів Тролів з усіма своїми друзями вирушила в мандри бурхливими зеленими хвилями моря. То був гарний день. Хоча, можливо, і не надто ясний, бо сонце заслонив легенький серпанок. Пригода з напнятими білими вітрилами стрілою летіла довидно коло. Хвилі плюс пестячи її боки. Співав вітер, а морські тролі та русалки витанцьовували перед носом судна. Чмих прив'язав свої іграшкові кораблики один за одним, тож у кільватері пригоди пливла, Сіла флотилія. Тату мумі стояв коло стерна, а мама сиділа поруч, подрімуючи. Не часто їй траплялася нагода насолодитися тишею та У Угорі над ними кружляли великі білі птахи. — Куди попрямуємо? — запитав хропось. «До якогось острова?» – попросила Хропся. «Я ще ніколи не бувала на острові!» «Побуваєш неодмінно!» – пообіцяв Мумі тато. «Пристанемо до першого ж острівця, який нам трапиться на шляху!» Мумі сидів на самому дзьобку носа човна, щоб не наскочити на мілину. Заворожено вдивлявся у зелена воглибінь моря, яку, збиваючи до впруги себе шмовиння, розтинала пригода. Ого-го! – вигукнув радісному мітрон. – Ми пливемо на острів! Далеко в морі лежав самотній острів Газіфнатів, об високі скелі якого розбивалися пінисті хвилі прибуїв. Раз на рік гатіфнати збиралися на ньому напередодні своєї безконечної мандрівки довкола світу. Вони прибували сюди з усіх сторін світу, мовчазні, поважні, з незворушними блідими обличчями. Навіщо здалися їм ці щорічні зустрічі? Важко сказати. Бо ж вони не чули, не розмовляли і ні на чому не зосереджували свого погляду, окрім далекої, тільки їм самим відомої мети вічної подорожі. Можливо, їм таки хочеться мати місце, де б вони почувалися як удома, могли трохи перепочити, і побачитися зі знайомими. Щорічна зустріч гатіфнаців відбувається завжди у червні. Тож цього року збіглося так, що родина мумітролів та гатіфнати прибули на самотній острі майже водночас. Дикий і манливий виростав він з моря, в облямівку білого шумовиння хвиль, увінчане зеленою короною. Лісу. «Земля попереду!» – заволав Мумітроль. Усі перехилилися через борт, щоб ліпше бачити. «Там є піщаний пляж!» – зраділа Хропся. «І затишна гавань!» – додав тато Мумітроля. Вправно стернувучи, Тато допровадив човна до берега поміж підступними підводними каменями. Ніс пригоди, м'яко тицьнувся у пісок. Мумітроль зістрибнув на суходіл зі швартовим канатом. Невдовзі на березі закипіла робота. Мама Мумітроля. Скотила до купи камені, облаштовуючи місце для вогнища, щоб розігріти оладки. Потім назбирала дров, розстелила скатертину на піску, притиснувши кожен кут камінцем, аби її не зірвало вітром. Тоді виклала рядком горнятка, маслянку з маслом прикопала у вогкому піску затинку затінку великої кам'яної брили. А на довершення всього прикрасила стіл букетом водяних білі. Може, чимось допомогти? запитав мені троль, коли все вже було готове. Ліпше огляньте острів, відказала мама. Вона знала, чого дітям праглося найдужче. Важливо з'ясувати. «Де ми опинилися? І чи не таїться тут якась небезпека?» «Я теж собі так думав», – втішився Не гаючи часу він з хропусями та чмихом подався до південного узбережжя острова. Нюхмумрик, котрий полюбляв робити всілякі відкриття на самоті, попростував північним берегом. Гемуль узяв свою ботанічну випадку, зелену коробку для гербарію, збільшуване скло і рушив у глиб лісу, сподіваючись відшукати там рідкісні, ніким ще не бачені рослини. Мумі тато тим часом прилаштувався на прибережній скелі Порибалити, сонце поволі хилилося до побіднього пругу. Вдалині над морем купчилися грозові мари. Посеред острова зеленіла галявина в оточенні квітучого чагарнику. Саме тут знаходилося потаємне місце гатіфнатів, де вони збиралися раз на рік на купала. Вже прибуло майже три сотні гатіфнатів. Очікувалося прибуття ще близько 450. Вони мовчки вешталися галявиною, поважно кланяючись один одному. Посеред галяви вони вкопали високий стовп, а на нього повісили великого барометра. Щоразу, проходячи повз барометр, гатівнати віддавали йому глибокий уклін, що виглядало доволі куметно. Гемуль тим часом тинявся лісом. Його увагу цілковито поглинули дивоквіти, що яскріли на кожному кроці. Вони ані трохи не нагадували Квіти долини мумітролів Були яскравішими І мали дивовижні форми Однак гемуль Не помічав їхньої краси Він водно лічив тичинки Пелюстки бурмотів Сам до себе Номер 219 У моїй колекції Зрештою він забрів на галявину гатіфнатів і почалапав нею, вдивляючись у траву. Чи не трапиться якийсь незвичайний екземпляр? Підвів голову аж тоді, коли гримнув чолом стоп гатіфнатів. Тепер лишень Гемуль вражено роззирнувся. З роду віку не доводилося йому бачити такої тьми гатів-натів на раз. Вони роїлися повсюди і всі як один витріщалися на нього своїми маленькими вицвілими очицями. Хм. Цікаво, злі вони чи добрі? Занепокоєно подумав Гемуль. Хоч і крихітні, Та їх тут сила селенна. Він глипнув на великий блискучий барометр, Зроблений з червоного дерева. Стрілка показувала дощ і вітер. Чудосія, чудесія, мугикнув Гемуль. Примружившись до сонця Він постукав по склу І стрілка впала ще нижче Гатівнати погрозливо зашурхотіли І ступили крок до нього Усе гаразд, злякався Гемель Не потрібен мені ваш парометр Та не чули його слів вони підступали все ближче, Шеренга за шеренгою, Шелестячив, махуючи лапами. Серце гемолеві впало у п'яти, Він озирався навкруги, шукаючи порятунку, Але ворог стояв щільним муром з усі біч І сунув на нього. Згач, наузлися. Виходили все нові гатіфнати, такі ж мовчазні, з ниттямними очима. «Забирайтеся геть!» – зарепетував Гемуль. «Трусь на вас! Трусь!» Та гатіфнати безгучно сунули далі. Гемуль враз підібрав свої спідниці і подерся на стовп. Стовп був слизький і бридкий на дотик. Однак страх додав йому негемульської сили. Він виліз на вершок і сидів тремтячи усім тілом, міцно вчепившись у барометр. Гатівнати зімкнулися колом біля підніжжя стовпа і чекали. Уся галявина була вкрита ними – Немов білим килимом. І гемолеві запаморочилися в голові лише від думки про те, що буде, якщо він гепнеться додолу. До, «Допоможіть!» – вулав він послаблим відляку голосом. «Рятуйте!» Таліс німував. Тоді Гемуль заклав два пальці до рота і свиснув. Три короткі посвисти, три довгі, три короткі, три короткі, три довгі, три короткі сос. Нюх Мумрик який мандрував північним узбережжям острова, почув тривожний сигнал гемуля. Визначивши напрямок, звідки долинав поклик на порятунок, нюхмумрик стрілою кинувся визволяти друга. Слабкий спершу свист чувся тепер виразніше. «Уже десь поряд!» – подумав нюхмумрик і почав обережно скрадатися вперед. Між деревами – З'явився про світ? Він побачив перед собою галявину юрмиського гатівнатів і Гемуля, що немов приріс до стовпа. Погані справи! пробурмотів стиханю. хмумрик і гукнув. Агов? Я тут? Як тобі вдалося? Так розізлити миролюбних гатіфнатів. Я лише постукав по їхньому барометру, жалібно проскілив Гемуль. Стрілка впала, любий ньохмурику, спробуй відігнати цих гидких окручів. «Зараз подумаю, як це зробити», – відповів нюхмомрик. Жодного слова з цієї розмови гатівнати не чули, бо ж не мають вух. За якусь хвилю Гемуль знову заблагав. «Швидше думай, я вже ледве тримаюся». «Слухай». Заговорив нюх «Пам'ятаєш нашестя польових мишей у нашому саду?» Тату мумі позакопував у землю багато кілків і повісив на них вітрячки. Вітрячки закрутилися, від того завібрувала земля, миші налякалися і втекли. «Твої історії завжди дуже цікаві», – понуро мовив Гемуль. «Та не розумію». Що у них спільного з моїм безвихідним становищем? Усе дуже просто, пояснював нюхмомрик. Момрик. Що тут незрозумілого? Гатіфнати не говорять, не чують і дуже погано бачать. Зате добре відчувають. Спробуй похитати стовпом. Вони, напевно, відчують дрижання землі і злякаються. Органи чуття у них в животі. Гемуль спробував похитати стовпом і нажахано заволав. Я зараз впаду. Потроху шарпай, підбадьорював його нюхмумрик. Але частіше, частіше. Гемуль слухняно розхитував стовпом, а врешті відчули під ногами неприємне тремтіння. Зашурхотіли голосніше і неспокійно заврушилися. І враз сторч голов кинулися на всі боки до стоту, як миші тоді в саду. За мить галявина спорожніла. нюх відчував, як гатівнати, втікаючи у ліс, терлися до його ніг, опікаючи Немов кропивою. З великої полегші Гемуль розтулив лапи і впав у траву. Бідне, бідне моє серце, стогнав він. Тепер воно застрягло мені в горлі. Відколи я пристав до родини мумітролів, мене на кожному кроці переслідують на щастя. Заспокойся, потішав його нюхмумрик, ти чудово дав собі раду. Бриткі покручі, лаявся Гимуль. Але їхнього барометра заберу собі. Хай знають. Ні, я б не радив тобі цього робити, застеріг нюхмумрик. Та Гимуль не послухався поради. Відчепив блискучий барометр і переможно сховав під пахву. «Можемо повертатися», – сказав він. «Я, до речі, жахливо голодний!» Коли Нюх-Мумрик з Гемулем повернувся до гурту, всі саме ласували упійманою мумітатом щукою. «Привіт! А ми обійшли увесь острів», – похвалився мумітролю. Протилежному боці громадяться неприступні скелі, які спадають просто в море. А ще б бачили купу готівнаців, додав Чмих. що найменше сотню. Не згадуйте про них, заблагав Гимуль. Навіть чути про них не хочу. Ліпше погляньте на мій бойовий трофей. Гемуль Гордо виклав барометр на середину столу. «Який блискучий і гарний!» – вигукнула хробся. «Це годинник?» «Ні, барометр!» – пояснив тат. «За ним визначають, якою буде погода – ясною чи дощовою. Інколи прогнози навіть справджуються». Він Постукав по склу приладу і спохмурнів. «О, передбачає бурю!» «Велику бурю?» – в поязку забринів у голосок чмиха. «Поглянь сам!» Мумі тато простягнув малому барометр. «Стрілка стоїть на 0,0, а це найнижча позиція!» якщо він, звісно, не дурить. Закидалося однак на те, що барометр не обманює, мене. І мала згусла і стала жовто-сірого кольору, а море над видноколом зловісно почорніло. «Негайно повертаємося додому!» – закликав усі хрупусь. «Ще ні!» Попрохала хропця. Ми ще не встигли як слід оглянути скелі на протилежному боці острова і навіть не покопалися. «Почекаємо трохи, подивимося, що буде далі, запропонував мумітроль. Прикро покидати щойно відкритий острів. Як налетить буря, ми застрягнемо надовго. Розсудливо намагався переконати друзів хропузь. «От і добре, повеселів чмих, залишимося тут назавжди!» «Цить ти, дітоньки, треба поміркувати!» Втрутився мумітат. Він зійшов до води, понюшив повітря, повертів головою на всі боки і наморщив чоло, вдалині загуркотіло. — Гроза! — брискнув чмих. — Ой, як страшно! Над крайобрієм грізно здіймалося темне синє хмаровище, шинучи поперед себе світлі тендітні клаптики хмаринок час від часу море осявали спалахи блискавиць. — Ми залишаємося, — вирішив тато. — На всю ніч? — перепитав про всяк випадок чмих. — Не інакше. Гайда будувати притулок, бо ось-ось налетить злива. Пригоду затягнули далі на берег. З та Ковдр квапно збудували на узлісі курінь. Мумі-мама попідтикала курінь з боків мохом. Хропусь обкопав його рівчаком для стоку води. Усі метушилися, галасували і штовхалися, ховаючи свій скарб під полотнишем. Здійнявся легкий вітерець. Дерева злякано зашелестіли. Рім, рукотів, усе ближче. Я вийду на мис, погляну, що робиться на дворі, — мовив нюхмурик. Натягнувши капелюх ще глибше на вуха, він подався на розвідини. Щасливий від того, що знову на самоті самим собою Нюхмумрик став на крайчику місу Сперши спиною на велику бриву Море змінилося до невпізнання Стало чорно-зеленим Заборонилося білими баранцями Підводні скелі мерехтіли, наче фосфор півдня, велично гуркочучи, насупалася роза Вона нап'яла над морем свої чорні вітрила Заслонивши вже півнеба, зловісно спалахуючи блискавицями Суне просто на острів, подумав ньох морем Тремтів від радості і захвату, дивлячись у вічій Провіні, що котився над морем. Зненацька нюх мумрик помітив маленького чорного вершника на чорному коні. Той з'явився лише на мить на тлі побілілої, мов крейда стіни хмар, плащ його розвівався крильми. Вершник Кінь здіймалися вись, ще мить, і вони щезли у сліпучому спалаху блискав. Сонце зникло, дощ сірою пеленою насувався на острів. То був чарівник, здогадався нюхмурий. Не хто інший як чарівник на своїй чорній пантері. Це не просто легенда. Вони існують насправді. Міх мумрик, чим душ побіг назад. Щойно він влетів до кореня, по полотнищу вітрила, що лопотіло на вітрі, затарабанив важкі дощові. Хоч до вечору було ще далеко, Увесь світ поринув у пітьму. Чмих з головою загорнувся у ковдру, Так страшенно боявся бурі. Решта тулилися одні до одних. У курені духмяно пахло гемулевими квітами. Ось уже громовиця над самими їхніми головами Раз по раз, схованку осявали білі пасту. З рибу котила гроза свої залізні колісниці небо. Море люто ж бурляло на берег самотнього острова Велетенські валихли. Щастя, що ми не вийшли у море, сказала мама мунітроль. «Яка жахлива погода!» Хробся вклала свою тремтячу лапку в мумітролеву долоню. І він раз відчув себе її захистником, мужнім та хоробрим. Чумих хлипав під ковтрою. «Гроза саме над нами!» – озвався так. У ту ж мить велетенська блискавка з шипінням вдарила просто в острів, а вслід за нею луснув грім. Десь недалеко вдарила, мовив хропось. То вже було занадто. Гемуль обхопив голову лапами. Везла усюди. Суцільний Безлад Бурмотів він Муравій Потроху відходив На північ Грім відкочувався Все далі Спала блискавок Зблідли Незабаром Лише злива поріщила Навколо та бушувало Море Зараз не час розповідати про чарівника, міркував нюхмумрик. Вони так налякані. Вилазь, чмиху, покликав він. Усе вже минулося. Чмих, ружачись, виборсався з-під ковдри. І йому було. Трохи соромно за свій переляк та хлипання, тож він чухався за вухом, вдаючи, ніби позіхає. Котра година? запитав. Скоро восьма, відповів Хропусь. Гадаю, час вкладатися до сну, звеліла мама. У нас був. Важкий день. Цікаво було б поглянути, куди вдарила блискавка, несміливо озвався монітроль. Завтра, суворо урвала його мама. Завтра все з'ясуємо і поплаваємо у морі, а зараз на дворі мокро, сіро і неприємно. Вона Повкривала дітей ковдрами І сама заснула коло них Поклавши свою торбинку під подушку Негода розходилася знову Дивні звуки домішувалися до ревесь кахви Голоси, тупіт ніг, сміх та теленькання великих дзвонів десь на морі. Нюхмурик тихо лежав, прислухаючись до нічних перегуків, мріяв і згадував про свої довколасвітні подорожі. Невдовзі знову подамся в мандри догони, але ще не зараз.